33. Hazatérés. Csabjék előre megmondták. Április 20 -a. csütörtök. Ebéd után, amikor végre egyedül maradok, felhívom Istvánt, hogy áll az ügy. Már száz döntött a bíró, válaszolja. Most nyugszom csak megrendesen. Már tuti, hogy vasárnap lépek. Juhú! A többiek elmentek sétára, én meg éppen érni kezdek, amikor benyit a felügyelő. Pakoljon, herceg, szabadul! Tessé! De csak vasárnap megyek. Nem, nem, most pakoljon, herceg, mert megy. Ja ha maga mondja. Bálint és Csabi meglepetten néznek befelé a sétasorból. Nem tudom, ki a meglepettebb, ők vagy én. Hívom jólcsit aki már nagyon vár haza. Azt mondja, már hívta a tereksz, hogy adjak interjút, mert úgy tudják, hogy otthon vagyok. Hogy a vasba tudták meg előbb, mint én is az ügyvédem? A srácokkal megölelgetjük egymást, amikor visszatérnek, mert én még mindig a pakolással majolok. Kicsit még el is érzékenyülök, ahogy Csabitól búcsúzom. Volt néhány csörténk egymással, de nagyon megkedveltem. Hálás vagyok a sorsnak, hogy vele kerültem egy zárkába. Sokat tanultam tőle arról, hogyan lehet épésszel túlélni idebent. És talán ő is tanult valamit tőlem. Ha mást nem, legalább azt, hogy már nem folyatja a vizet feleslegesen, és hogy mind emberek vagyunk ilyenféleképp egyformák. Aztán gyorsan leosztják egymás közt a vadi új fektetési felszerelésemet, mert Csabinak már régóta fájta a foga a vastag szivacsomra, Csabi szivacsát pedig megkapja Bálint. Az ágyneműket meg a zsír új pokrócaimat is elosztják, én meg levisszem az ő használt, szakadt, szaros felszerelésüket. Holnap lesz 21ike. Tehát kerek fél év volt ez a kis kaland. Mi lesz az első dolga otthon? Kérdezi a lépcső lefelé az őr. Megölelgetem a barátnőmet. Válaszolom. Amit megbeszélnünk, fél éve épp csak kiugrottam otthonról valamiért egy órácskára. Azóta nem voltam otthon. Izzadok, mint a ló a súlyok alatt a lépcső lefelé. Van vagy harminc kiló összesen a cuccom. Szara fogása a nagy összetekert lepedővel átkötött matracnak, két ruhás szatyor a másik kezemben, a harmadik a vállamon, ami folyamatosan csúszik lefelé. Útközben elhaladunk egy elítélt takarító mellett. Nagy darab cigány láttam már többször is. Mellette a felügyelő megnézi a papírjaimat, majd utamra enged. Köszönöm az emberségét és a bánásmódot, felügyelő úr. Búcsúzom tőle mire a cigány felkapja a vizet. Miért ebberséges bánásmód? Velem emberségesen bántak haver. Felelem. Maga ne beszéljen már! Ripakodik a felügyelő a cigányra. Mindenki az kapja, amit megérdemel. Ülök a csúrmában. A lemenő napfénye betűz az ablakon. Egyszerűen nem igaz, hogy a börtön ablakába soha nem süt be a nap. De bizony, besütt. Csak a déli oldalon, nem az éjszakin, ahol én fél évig szoptam. Közben olvasgatom a falon a piros filccel viszonylag szép betűkkel írt feliratokat. Német Zolika, szeretlek? Erős legyé, írjál Vácró. Volt egy álmom, de nem teljesült be, de ami késik, az nem múlik. La vida loca, drága testvéreim, nagyon szeretlek titeket. Rossz akaróim, nem sokára megyek haza a családomhoz. Nem meghalni jöttem. Miután visszakapom a letartóztatáskor lefoglalt holmiaimat, beültetnek egy civil rendőrautóba, a csomagjaimat a csomagtartóba, majd a Skoda Oktávia kihajt a kapun. Nagyot a Visszanézek a bentről ezerszer áhított villamos sínek felől, a hármas, majd a kettes épületre, és isteni csodás megkönnyebbülés áradt szét bennem. Ez a furcsa, szomorú, mély egészen hazáig tart. Egy ponton meg is kérdezi az autót vezető rendőrnél, hogy minden rendben van-e. Rendben, köszönöm, csak nehezen telek meg a szabadsággal. Azt hiszem túl sokat voltam levegő nélkül abban a ruhat zárkában. Halkan szól a technó a rádióból. Suhanunk át a városon. Maglódi út, Élesarok, Örsvezérter, Sugár, Árkát, Kerepesi út, Keleti, Rottenbiller, Bajza, Szondi. Mintha még sose láttam volna. Olyan szép az egész, mint egy tündérmese. Soha nem gondoltam volna, hogy ennyire lehet örülni ezeknek a lepusztult kommunista épületeknek. Alig, hogy leparkolunk az Isabella utcában, a szemközti autóból kipattan egy Pierre Richard frizurás forma, és vadul fényképezni kezd minket. Annyira meglepődöm, hogy hirtelen nem tudok mit reagálni ebben a kiszolgáltatott helyzetben. Semmi jobb nem jut eszembe, mint továbbra is előre haladni a járdán a bilincsben magam előtt hurcolt batyukkal. Se elfordulni, se hátra arcolni, se grimasszal performan nincs kedvem. Baszódjon meg, leszarom. Megyek előre, teszem a dolgom. Mit érdekel engem? Tegye ő is a dolgát. Közben a rendőrnő egyik kezében a vezetőszár, a másikkal telefonál. A kapuhoz érve leteszem a pakjaimat a lépcsőre, majd mindkét kezemet egyszerre emelem, hogy beüssem a kapukódot. A fószer bőszen kattingat a hülye vakújával a hátunk mögött mindaddig, amíg el nem tűnünk a becsukódó ajtó mögött. Van egy blikkem, hogy honnan lehet. Amikor felérünk, léhegve teszem a gang padlójára az ajtó előtt a szatyrokat, és összebilincselt kézzel bekopogok az ajtón. Semmi. Pedig bent sejtelmesen világlik, halk tévézaja szűrődik kifelé. Kalapál a szívem, zihál a tüdőm, izzadok, remegek, mire úgy fél perc után másodszori kopogása megnyílik végre az ajtó. Jól csitárja kifelé zavartan. Félénken. Megszeppenten és csendesen, lassan lépek be hozzá. Csókot nyomunk esetlenül egymás ajkára a kis előszobában. Átölelném, de sehogy sem tudom a békjom miatt. Szia, Jólcsi! Megjöttem. Végignéz rajtam szánakozó, sajnálkozó tekintettel. Tekintete megáll a csuklómon, és görbülni kezd a szája. Kitör belőle a sírás. Remeg, zokog, mire én is megrendülök. A rendőrnő csak néz, a kollégája lemaradt valahol félúton. Aztán körbe hordozom a szemem, rég nem látott otthonomon, miközben megcsap egy igen kellemes, lágy, finom illat. szag. Úristen, ez ilyen hatalmas, és ennyire gyönyörű. Hosszú másodpercekig csak forgatom a fejemet körbe, hogy tényleg ebben a csodában lakunk. Ide tértem haza, ez komoly, ez a valóság. Újra Jolcsi felé fordulnék, de már meg is érkezett a technikus kolléga, akire vártunk. Végre lekerül a bilincs a kezemről. A szimpatikus farmeres rendőr rutinos mozdulatokkal üzemeli be a berendezést. A nappalinkban a kanapé mellé a szőnyegre javaslom a beltéri egységet, az kávé a lakás közepe mindentől egyenlő távolságban. Kérésére felemelem a jobb bokámon a nadrágot. Körbefogja a bokalánccal a helyét, majd iziben rá is kattintja kényelmesre a kb. kétszenti széles fekete gumi vagy telefon a telefontöltőnyi jeladóeszközt a végleges méretre. Zölden kezd villogni, Mihelyt beüzemelte, majd magyarázni kezdi, hogy ennek így is kell villogni a mostantól. Nagyon rossz lenne, ha a mellette található egy-egy piros led is kivillanna, mert akkor azonnal megjelenne itt két rendőr, és ezt nagyon nem szeretném, mert hamar búcsúzhatnék frissen újrafoglalt otthonomtól. Megértettem. Reggel és este másfél-másfél órát töltenie kell a bokáján függő eszközt ezzel a töltővel. Rezgés fogja jelezni, ha feltöltődött, illetve az addig pirosan világító led zöldre vált. Az áram alá helyezett pedig soha többé nem szabad megérinteni. Nagyjából ennyit kell tudnom az egészről, és hogy nem mehetek-e hatósugarán kívül. Miután a rendőrök elmennek, megérkezik Kevicki István. Kisé kapatos, mert tejfakasztó buliból jön, ami kimondotta jól áll neki. Ledobta a hivatalos picit merev ügyvédi adatitűdjét. Hosszú, meleg, baráti ölelésbe részesítjük egymást a kinti viszontlátás örömére. Halvány fogalma sincs, hogyan és miért engedtek ki ma csütörtökön, holott jogerős ítélet szól a vasárnapi 23 szabadulás mellett. Kedélyesen is hasznosan elbeszélgetünk, de én azért már inkább jólcival lennék kettesben. Hihetetlenül csinosan van felöltözve, testre feszülő Skytech edzős cuccában. Úgy néz ki, mint Tomb Raider. Végül István elköszön, és végre kettesben maradunk. Megvacsorázom. Valami mennyei a borsókrémleves krémleves sajtal és pirított sonkadarabkákkal. A bolonyai töltött ravioli szintén a tonnányi sajtala tetején, ezt kérem, fejedelmi lakoma, semmi kétség, a bv ben megérne vagy 500 g kávét. Onnantól be sem áll a szánk. Hol sírva, hol nevetve vezetjük elő egymásnak a történéseket, storikat a legtragikusabbaktól a legvidámabbakig, mert ez a fél év a pokol és a mennyország volt egyszerre. És hiába vagyok atomhullafáradt a reggeli félhatos ébresztőm óta, és hiába fekszünk le végül éjféltát, az ágyban is folytatódik a tracsparti. A buja forró, lüktető szex után is dől belőlünk a szó. Az is maga a csoda, hogy a zuhany forró víz ömlik rám, akkor és akként, ahogy én akarom. Megvan ugyanis a melegvizes csaptelep, nincs csonkolva, Három körül aztán végül egyszerűen leüt minket az álom. Vagyis jól csit, mert én csak forgolódom a francia ágyunkban. Felfoghatatlan és felemelő élmény kinyújtózni a kétszer kettes matracon úgy, hogy egyszer sem verembe semmilyen végtagomat a hideg vaságyba. Persze a kezdeti örömködés után a tragédia is utolér minket a második éjszaka, amikor már túl vagyok az első feldolgozandó sokkon, miszerint a teljes cipő, csizma és ruha állományom totálisan tönkrement, jól csihathatós jó voltából. A két kerékpárom is gajra ment, közte az egyedi kígyó bőrrel bevont karbonvázas zsinórhajtásos egyedi stringbike by herceg műalkotás. Sőt, a festményeim is kilettek dobálva, ellettek égetve. Valami rosszat kérdezhettem, vagy talán előtört belőle egy rossz emlék, de egyszerre Jolcsi nagyon begőzöl és elküld a francba. Váratlanul mélységes sírásban tör ki. Én hirtelen köpni, nyelni nem tudok. Kezelhetetlen a helyzet, hiszen neki most mindenben igaza van, ahogy ezt a börtönben előre elhatároztam. Tudom, hogy minden egyes reakcióm csak olaj lenne a tűzre. Képtelen vagyok védekezni, de nem is akarok. Elfogadom, hogy nagyon ki van készülve. Ilyenkor a csend a legjobb gyógyszer. Ha behúzom fülemet, farkamat, kussolok és elfogadok tőle minden büntetést, mert jár, mert megdolgoztam érte. Csak előre megmondták oda bent, hogy ami idekint vár, semmivel sem lesz jobb, mint a benti lét, sőt. Hát most megtapasztalom, hogy amíg ott viszonylagos nyugalomban békében voltam önmagammal, itt most újfajta megpróbáltatások veszik kezdetüket, amiktől fél év alatt teljesen elszoktam. Álnom kell a sarat, nincs mese. Bármi is történik, bármivel is büntet a sors vagy a párom. Végül haraggal is különfekszünk le. Én bent a hálóban, ő kint a nappaliban. Egy kurva szót sem szólunk egymáshoz. Duzzogunk. Én abszolút elfogadással, ő düvel, kétségbeeséssel, szakítással. Aztán hajnalban fájón bántó zokogásra, sírásra ébredek. Hallom kintről, hogy olcsi álmában keservesen bömböl. Megriadok tőle, de nem mozdulok. Aztán kisvártatva bejön hozzám, bebújik a takaró alá, és otnyokszik meg. A halvást szimulálok, miközben egyszerűen nem tudok másra gondolni, mint arra temérdekára, amit nekem fél év alatt okozott. A festményeim vajon hová tűnhettek? És hogy nézhetnek ki a bundáim, zakóim, ingeim? Eddig nem mertem kinyitni a gardróbot. Csak a csizmákat láttam, hogy mind zöldre van festve dekor szprével, illetve mindnek bele van vágva ollóval a szárába, de olyan szerencsétlen módon, hogy szinte lehetetlen javítani. Mi lehet a pótolhatatlan kollekcióimmal? Megőrít a tudat, hogy tízmilliónyi értékem ment a levesbe. Pedig soha többé nem akartam már ruhát venni, hogy a hátra lévő ötven évemet ezekben a göncökben töltsem a két gondolatiság jegyében. Nincs több szennyezés, nincs több ruhagyártás, nincs több ruhavásárlás, tegyünk tényleg tetleg a bolygóért. Mi lesz most ezzel a filozófiával? Hogyan ne vegyek új cipőt, kabátot, ha egy sem maradt? Mennyi pénzből tudom ezt pótolni? Minél többet gondolkodom ezen, annál dühösebb és kétségbeesettebb vagyok. Képtelen vagyok ezekkel a gondolatokkal átölelni, orcsit. Kurvára haragszom rá, tuti, hogy a helyettem kifizetett ügyvédi költségből állom majd a javítást vagy pótlást. Nincs jobb ötletem, kapja be. Reggel persze békében, de legalábbis nyugiban kelünk, és onnantól kezd simulni a dolog. Megnyugszanak a kedélyek, és ez így megy napról napra azóta is. Annak vérzivataros frontok, hullámvölgyek és hegyek is. De a vonzalom, a szeretet, a béke vágya, a megbocsátás igénye felül írja ezeket a negatív rezgéseket. odament a legalján elbúcsúztam talmi tárgyaimtól. A pénzemtől, mindenemtől. Csak az emberi kapcsolatok értékelődtek fel. Semmi más nem fontos, csak a szeretet, a törődés. Ho meg mit nekem néhány száz darab ruha megcsizma? Ugyan már? Bagat el. Percenként, óránként változnak, cikáznak bennünk a gondolatok és az indulatok. Időre van szükség... Sok időre, hogy helyükre kerüljenek a dolgok. Aztán megjelennek a látogatók is a kettesben együtt töltött néhány első nap után. Először a szülők, majd barátok, haverok, támogatók. Kisvártatva és nagy elánnal, furra, feltöltődve kezdek a börtönkollekció gyártásnak és a könyvírásnak is. Szép lassan áll az élet. Most csillapodnak a kedélyek. Nincs szükségem másra, csak békére és szabadságra. Minden más Isten dolga. <gül> Illetve a tisztelt bírósági. Áh!